Pădurea nebună Pista 16 Patronul berăriei la Juvelca nu se lăsă nici cel mai prejos. Angaje pentru vasta și umbroasai grădină de vară fanfara militară. Niciodată prefosul și somnorosul târ din câmpia de Liormanului nu cunoscu mai multă forfotă și mai multă hărmălaie. Se schimbă rușii de vede văzând cu ochii. Crește, înflorește. Se apropie ziua când vom muta aici capitala județului." Trebuie. De altfel, domnul Stănică Paleacu ne-a făgăduit-o pe cuvânt de onoare. Când rușii de vede o să fie capitala județului... Se schimbă ceva și în viața mea, tulbure. Meditațiile cu care mâncam timpul și care uneori mă osteneau peste măsură îmi aduseră răsplată destui bani de buzunar." Dispusei și eu ca să folosesc cuvântul lui Dobrică Tunsu, așa că, din când în când, îmi îngădui să-l poftesc pe ciung la sotir ca să ascultăm romanțele vechi și cântecele le bătrânești, care îmi plăceau, și să mai stăm la oaltă cu lumea ceva mai spălată și mai dichisită decât noi. Mergem mai să seară la sotir, Filipache? Dacă vrei și, dacă plătești. Ne ilustruirăm ghetele, ne periarăm hainele, trecurăm și pe la frizer să ne mai potrivească părul, ne luarăm nasul la purtare și ne duserăm. Aici sunt numai oameni de soi, zise Filipache. Ridicai în glumă glasul. Dar ce? Noi nu suntem oameni de soi? Suntem. Pe dracu. Niciun dracu, Filipache. Tot omul care are în buzunar câțiva gologani începe să se creadă om de soi. De ce ne-aș fi și eu mai braz decât alții dacă nu-mi lipsesc banii? Chelnerul nu se miră. M-am mai văzuse pe acolo cu Dobricătunsu. M-am mai văzuse de două, trei ori și singur. Pe când stăteam la masă, ascultând orchestra și așteptând să ni se aducă bucatele comandate, ciungul se plecă spre mine. Vericule, te-a făcut mai ta cu lipici. De ce, Filipache? Te mănâncă din ochi o cocoșneață. Pe mine? Încep să ai haz. Zău, de când am venit aici te mănâncă din ochi. Mă mir chiar cu o rabdă inima și nu sare la tine să te hăpăie. Care? Aceea cu plutonierul. Îmi arunca ochii încotro mi-arătase ciungul și îi dădui dreptate. O muierușcă dolofană, cam între două vârste tare băcănită și care purta pe cap o pălărie bleagă cu margini mari, se echiora la mine. Cum îmi prinse ochii îmi și zâmbi și mi-arătă două șiruri de dinți îmbrăcați toți în aur. Ce era să fac? Îi zâmbi și eu, părându-mi rău că nu pot rândul meu să-i și eu două șiruri de dinți îmbrăcați în aur rușca se încovoie peste masă și spuse ceva pe șoptite bărbatului. Plutonierul de infanterie era scurt, burticos, mustăcios și își păstrase capela pe cap, pusă cam pe ureche. O ascultă și se miră. Întoarce și el fața spre mine, se holbă și îmi suruse. De data asta am ferit ochii și, oarecum dezamăgită îi mărturisit ciungului. Mi se pare că e o cunoștință." Ce fel de cunoștință?" O cunoștință veche de care acum nu mai aduc aminte." Muierușca nu se simt de mușterii de la celelalte mese. Îmi strigă peste capetele tuturor de parcă ne-am fi aflat în local numai noi doi. Ce frate o nu mă mai cunoști? I-am făcut semn că nu. Sunt Sița, țarică căta Sița, fosta nevasta lui nemtău Iancu. Burticosul îmi zâmbi din nou și mi arăta un scaun gol de lângă el. Cu alte cuvinte mă pofti la masa lor. La rândul meu îi arătai pe ciunc. Se sculă și -i trase de la o masă la care încă nu se așezase nimeni încă un scaun pe care îl puse lângă celelalte. Filipache, ne invită pe amândoi la masa lor. Ce zici? Zic să-i primim poftirea. Dacă plutonierul ne cheamă la masă, înseamnă că plătește. Așa că, vericule, avem prilejul să petrecem pe gratis. Cu banii pe care te hotărâsei să-i cheltui astă seara aici, facem noi doi mâine seară un chef strașnic. Îi spuserăm chelnerului că ne mutăm la altă masă și le rugarăm să ne aducă acolo comanda. Când ajunserăm lângă el, plutonierul se ridică, ne salută ducându-și mâna la capelă și bătându-și călcâiele, se prezentă. Îmi dați voie, plutonier major Burtan, din infanterie." Ne arătă femeia. Nevastă-mea, madame Burtan, madame sița Burtan, asta. Ne pare bine." Prostii, ca un băiat crescut Filipache. Bătușe mea, asița nici nu-mi îngădui să mă așez bine pe scaun, că se și pe zi să mă certe. Frate-o, frate, -o, frate -o, să nu mă mai cunoști tu pe mine. te e prosti de tot, frate -o. Să nu mă mai cunoști tu pe că ta sița. Nu vinovat îmi lăsai capul în jos și tăcui. Mui rușca își îndulci glasul. Frate-o, frate, -o, frate -o, să nu mă mai cunoști tu pe mine. Parcă te văd cum veneai la noi, la nen Iancu, și cum băteai cu ciocanul fierul cald, frate -o, până te speteai. Dumneata, ești ai casița. Dar, voi cine năbădăile credeai că sunt? De câte ori trebuia să ți-o mai spun ca să înțelegi? Ori, ori nu-ți sunt boii acasă. Plutonierul umplu paharele, ciocnire pentru noroc, ciocni și eu cu ei și cu țaică sița. și în timp ce dădui vinul acrișor pe gât, închisei ochii, îl văzui sau mai curând mi se păru că îl văd ca prin ceață pe văr meu iancu mânuind ciocanul, tot ca prin ceață mă văzui și pe mine așa cum fusesem cu ani în urmă, lung și deșirat, trăgând din răsputer la foale și uneori mânuind cu destulă de și ciocanul. Văzui jarul roșu, focul de cărbune cu aripi mărunte și neliniștite, roiul de scântei roșii care îmi cădeau în părul sălat și mi-l pârlea. Pe toate câte altă dată și care acum nu mai erau, le văzui. De teamă să nu mă înduioșez și să-mi stric seara, deschise-i ochii. că mea Sița, care între timp mă privise adânc și-mi citise gândurile, zise. Am vândut-o, casa de la Omida. Cu fierărie cu tot am vândut-o, frate -o. Ne-am cumpărat casa aici, la ruș, să fim și noi în rând cu lumea bună. Trezit din amintiri și din năzăriri, îmi stinsei zâmbetul și i-aruncai o întrebare. Ți-au ajuns banii? Mi-a mai dat taica. La și nou, zestre nou. Are de unde? Plutonierului nu-i plăcut să ne audă, vorbim despre zestre. Își mângăie mustața groasă și neoreteză scurt și nervos. Ei, cum o găsești pe țaică ta, schimbată? Schimbată, domnule Plutonier! Dacă nu mi-ar fi spus cine e, mai, mai că n-aș fi recunoscut-o. Am învățat-o să facă baie o dată pe săptămână și să se băcănească, să se dichisească. Am deschis baiele pungii și am îmbrăcat-o ca la oraș. Ce mai calea balea? Am scos din ea altom. Nu-i așa că se vede? Se vede! De la o poștă se vede!" Țai că mea, sița a zâmbit. zâmbi. Rato, nu bași de seamă! Dumnealui mi-a pus și pălărie!" Dosăditul de neîntăuiam cu nici nu se gândea să pună pălărie. Mă îngropa să devie în oroile de la voi de la Omida. Dumnealui m-a adus la oraș, mi-a pus pălărie. Cum m-a luat, cum mi-a pus pălărie și m-a făcut cucoană. Te pomenești, zise te pomenești că aveți și ordonanță. Avem? Câte ordonanțe vrem să avem, atâte avem. Plutonierul se frecă pe pântec. De o, trăim și noi în societate, suntem și noi cinevașile, am căpătat și decorațiuni. Mă uitai la el până în mădva oaselor de respect. Decorații de război, fără îndoială. dumneata ai luptat pe front și de vreme ce ți s-au dat decorații trebuie să fi luptat ca un viteaz, trebuie să fi omorât mulți inamici. Eram pus pe petrecere, mă ridicai și mă înclinai adânc în fața lui. Ciungul se uită urât la mine, nu-l luai în seamă. Plutonierul mă dezamăgi, lăsându-și buza în jos și disprețuindu-mă, zise, Nu, domnule, n-am luptat pe niciun front. Ce, eram prost să-mi las oasele pe acolo? În război mor numai proști. Deștepții se fac frate cu dracul până trec puntea, adică până ajung ziua păci. Eu, domnule, eu în timpul războiului am slujit în administrație și pe noi, cei din administrație, nu ne-au decorat." Decorațiile, domnule, decorațiile mi le-am căpădat pentru ce a fost aici, această toamnă, pentru sfărâmarea grevei. A fost, ca să zic așa, tot ca pe front. Ori poate chiar mai primești dios decât pe front. Încercai să-mi stăpânesc limba, însă nu izbuti. Asta toamnă ți-am împușcat oameni, domnule Plutonier, oameni nenarmați, oameni cu mâinile goale, și nu v-ați zgârcit deloc la gloanțe. De ce să fim zgârciți la gloanțe și de ce să nu-i împușcăm? E adevărat că nu erau armat, dar nu se potoleau. Dacă s-ar fi potolit, nu impușcam. N-au înțeles de vorbă. S-au ținut dârgi, au agitat și, dacă nu au înțeles de vorbă, trebuia să impușcăm. Aveam ordini. Se ridicaseră împotriva stăpânirii. Iar generalul este așa cum îl știe toată lumea. Nu îngăduie să nu-i se respecte ordinele. Și dumneavoastră, militarii? Slujim stăpânirea. Ne îndeplinim datoria. Ne ținem jurământul. N-am făcut nimic altceva decât ne-am împlinit jurământul. Îmi veni să răstorn masa peste el și să stric toată petrecerea, pa să-l mai supăr și pe ciung. Mi-a dus în aminte că atunci nici eu nu făcusem cine știe ce scofală și mă cuprinse rușinea. Simți că ar fi trebuit să-mi storc bine de tot capul, ca pe o rufă udă să-mi-l storc, cu dușmănie, să nu mai rămână în el nicio amintire, nici una. N-aveam cum. Din vălmășagul de amintiri care mă chinuiau, se desprinse sprinte în un gând. Își desfăcu aripile mari și zbură iarăși la vărmeu cu Brătescu, pictorul fierar care-și pierduțe viața în război. Vietul de el trăise câțiva ani lângă țai casița, o iubise, o salutase, se culcase cu ea, o îndurase cicălerile și dondănelile, vorbele proaste și purtările grosolane. Mai bine că se mutase lângă străbuni. Mai demult, citisem în nu mai știu care carte, că atunci când te afli la masă cu alți oameni, e potrivit să fii vesel, ca să nu-i alungi nimănui pofta de mâncare. De obicei, nu mă purtam cum scria în cărți că trebuie să te porți. Acum să mă hotărâi să fiu vesel. Ba chiar încercai. Mă schimonosi, zâmbi, mâncai, băui, glumi. Cu alte cuvinte, mă purtai cel puțin în aparență, cum se cuvenea să se poarte un băiat bine crescut. Mulțumit de Țai Casița, mulțumit de Ciung și mulțumit chiar de mine, plutonierul intră în apele lui. Se lumină la chip, deveni peste măsură de vorbăreț și, între pahare, ne-ai povesti cu șart o mulțime de anecdote ca zone, una mai pipărată decât alta. Țai Casița, deși le cunoștea, râse cu gura până la urechi și atâta se zbânțui încât mă mirai că, sub șezutul ei mare și gras, nu se rupe scaunul. Chiar chelit mai mult decât pe jumătate, ciungul îi ținu hangul. Îl ținui și eu. În sfârșit, seara petrecută la sotir, fu una dintre acele seri care se zugrăvesc singure pentru totdeauna pe gingașa pânza amintirii. Numai inima îmi rămăsese încărcată cu zgură, dar așa era inima mea și nu aveam cum să o schimb. Dacă și-ar putea schimba omul inima... După ce ne saturăm și de mâncare, și de pălăvrăgeală, ascultăm romanțe vechi, sentimentale, ascultăm cântece bătrânești cu haiducul Tom Alimo și cu Lion Alion viteazul vitejilor. Până la urmă, tristețea care îmi dăduse toată seara târcoale se resemnă și ișlot al Îi dădui cu tifla. După ce nu mai simți pe aproape, îmi dădui drumul și mă veseli în lege. Tot ciocnind și tot bând, toți patru, ne amețirăm de abinila și ne despărțirăm abia când se crăpă de ziua. Țai Asița se ridică și ne întinse mâna să i-o pupăm. I-o pupară. Fericită ne e pofti să o vizităm și acasă. ne pofti și domnul plutonier Burtan și ne spuse adresa. Strada steluței numărul 17. Ne înclinarăm, le-i mulțumirăm și le-i făgăduirăm că o să le respectăm destul de curând dorința. Abia ne depărtarăm de local că Filipaic e mărturisit. Să știi, vericule, că eu am să mă țin de cuvânt. că Asița face parale, nu glume. Molte parale face ai tastița. De unde știi? Aseară habar n-aveai de ea. Am ciupit-o de picioare pe sub masă și i-a plăcut. Mi-a făcut și cu ochiul. Într-un fel, suntem ca și înțeleși. Să-i puneți plutonierului coarne? De cerb, vericule, de cerb. Până acasă tăcui. Ciungul vorbi într Nu-l ascultai. Nu știu de ce mi-a dus aminte în minte de unchi meotone. Papte că mi-a dus ei. Mi-a dus ei aminte de agonia și de înmormântarea lui. Și mi-a dus aminte că a doua zi după îngroparea lui, bunica de la Cârlomanu adunase moștenitorii la sfat. Stau cu voi până mâine," le spusese, să împărțiți de față cu mine averea răposatului. Băgați de seama să nu vă apucați la ceartă că acum nu mai avem mort în casă și pun bățul pe voi." A seară țuică din restaurant, umplură țoiurile, băură, se încălziră și începură tocma. Bunica își mângâia toiagul și nu-i scăpa din ochi. Zise, Nu uitați că sunteți frați. Dacă nu vă înțelegeți și ajungeți să vă judecați, vă mănâncă moștenirea vocație și râde lumea de voi. N-aș putea îndura să râde lumea de fii și de fiicele băiatului meu." Temându-se de bunica, moștenitorii vorbiră, se sfătuiră și hotărâră în amintirea mortului să nu vândă birtul unui străin. Bară mea Nigrita, care făcuse propunerea, se gândise la Codin, care avea ceva economii puse deoparte. Dar înainte ca vărul meu Codin să apuce să deschide gura, se ridică vărul meu George și le ceruse să îl vândă lui, de îndată și pe bani gheață. Îl întrebare. Dar ce, ai bani? De unde ai tu bani?" N-am, acum n-am, dar în mai puțin de o săptămână găsesc." Ești nebun! Cine o să-ți împrumute ție un biet în atâția bani? Vremurile sunt grele." Mansor. Mare lucru! Orice prost însoară. cu o fată cu zestre!" Familia căscă ochii. i căscă și eu. Așadar, băr meu George nu era prost. Nu era prost deloc. Bunica a rămas tăcută, dar vară-mea Nigrita îl întrebă. Cu cine?" Cu Cernicica, fata lui Bogov, fabricantul de brânză. Cu viitorul un socru, dacă vreți să știți, m-am și înțeles." Acum ne uităm la el cu mândrie, numai bunica își păstră mai departe ochii reci și obrazul de piatră. meu Mișu izbucni. Brava, George, brava, ai dat lovitura, ți-a pus Dumnezeu mâna în cap. Bunica se răstila, băr meu Mișu. Dobitocule, nu l-amesteca pe Dumnezeu în flecărelile și fleacurile voastre. Căsătoria mea nu e un fleac, bunico, zise băr meu George. Moștenitorii ruseră. De amenințările bunicii râsără. Nu să ne certăm, bunico. Să văd. Tăcu, bunica, ne gândirem la Bogov. Înainte de război îl văzusem alergând pe ulițele orașului cu cobilița la spinare și strigând iaurtul, iaurgiul, iaurtul. Mai pe urmă, după ce e prinsese Chiag în timpul războiului, Machedonțul deschisese Dugheană. La vreme de război, unii mor ori rămân schilosi, alții se învârtesc și se pricopsesc. Bogov era dintre aceștia din urmă și nu-i găsea nimeni nicio vină. Makedonțul ajunsese regele brânzei din deliorman. Fabrica Bogov nu numai că îndestula orașele județului, dar ajunsese să-și desfacă brânzeturile, laptele covăsiți și borcanașele cu iaurt chiar la București. Avocații sănică paleacu și mitiță bârcă umbla pe lângă brânzar cu șoșele, cu momele și la trăseseră în politică. Se vorbea, fără ca să dea careva drum zâmbetului, că la cele mai apropiate alegeri, Bogov va candida pentru locul de senator. Deocamdată, brânzarul vărsa gologan pentru fondurile electorale de care avea nevoie partidului Stănică-Paleacu. O trăvita de vară mea vastea nu-și ciuda. O să încep să miroși și tu a urdă și a lapte covăsit, nenejori. Cernicica miroase totdeauna a urdă și a lapte covăsit." Bunica o chemă lângă ea și o trase de urechi. Părmeu George nu găsi cu cale să poarte doliu după taică său. Peste câteva zile se cunună la primărie. Nunta o amână pe mai târziu. Intră în stăpânirea zestrei, cumpără la repezeală birtul, cumpără firma, cumpără brevetul de băuturi spirtoase și își lua un aer grav de negustor chipzuit care e hotărât să adune avere. Închise pentru renovare localul, aduse meșterii puse la lucru și dădu întregi case o înfățișare nouă, sprintenă, veselă, atrăgătoare. Schimbă și firma. Caba îl zugrăvi pe geamul cel mare dinspre stradă, pe însuși vărul meu George în mărime naturală, cu zâmbetul pe buze și cu un șervet alb pe mâna stângă, iar în dreapta purtând o tavă încărcată de farfurii cu bunătăți. Alături de chipul vărului George, Caba a scrise, La George, restaurant deschis de la șase dimineața până la două noaptea, servim prompt, prețuri moderate, poftiți în prăvălie și încercați. În întrul prăvăliei lustruite-și și repară mobilierul. Pe pereți atârnă portretele familiei regale, de la rege și regine până la răposatul prințișor Mircea. Cumpără altă veselă. În ziua în care restaurantul renovat își deschise ușile, fața vărului George, fără a-și pierde nimic din gravitate, deveni închip miraculos zâmbăreață, ca să se asemuie cu fața zugrăvită de pictor pe geamul care da spre stradă. Nu se zgârci la personal. Mușterii se cuvenea să fie serviți, așa cum scria pe fereastră prompt. Angajă doi băiețandrii de la țară, pe mâncare și pe dormit, îi tunse, îi învăță să se spele, îi boteză picoli și peste straiele sărăcuțe îi puse să îmbrace halate albe. Mai mare peste bucătărie deveni Cernicica, nevasta oache și voinică sănătoasă de ar fi putut să spargă pietre în mâini a vărului George. Văzuse de la ea de acasă că banul se găștigă cu trudă. Era obișnuită de mică să muncească și să chivernisească. Se hotărâ ca acum, când își avea bărbatul ei și casa ei, să nu se cruțe și să nu lase să-i scape printre degete nici măcar un bănuț. Trebuie să adunăm avere, bărbate. O să adunăm, nevastă. În privința asta n-am nicio grijă. Vară mea Nigrita și vară mea Vastea își luară partea lor de moștenire în bani, mai întârziară câteva luni în oraș, apoi plecară să-și încerce norocul la București. Auziseră și ele, cum auzisem și eu, altă dată că în capitală, pe toate ulițele și pe toate străzile, umblă câinii cu covrigi în coadă. Tante Alina a pus moștenirea la păstru, să se folosească de ea la vreme de lipsă. Vărumeu râme rămase în oraș și se mută la gazdă. Când mai târziu îl întâlni și schimbai câteva vorbe cu el, îmi mărturisi că umblă să găsească și el, ca frate sau George, fată cu zestre. După ce se va însura cu zestre, își va deschide întâmplărie. Îi urai din toată inima noroc. Crezi într-adevăr că o să am noroc? De ce să nai? Eu știu, frate meu, George râde de mine. De ce râde? Spune că sunt urmărit de piazarea, că nu o să leg două în tei niciodată. De ce? Pentru că tu nu bași de seamă. Mi-a ieșit albeață în ochiul stâng. nu o să treacă mult și o să-i Capitolul 17. Râul se afla la răsărit de oraș. Dincolo de râu, pe luncă și pe coasta dealului, foșnea în bătaia vântului pădurea întunecată, rămasă din vechime ca o vânjoasă și trainică mărturie a vechimii. Nici o taină nu mai avea pentru mine pădurea de lângă rușii de vede. Îi cunoșteam copacii cu scorburi și copacii fără scorburi, îi cunoșteam cărările și ipotecile, îi cunoșteam poienile și luminișurile și îi cunoșteam și umbroasele ascunzișuri. Uneori, pe vreme frumoasă, mă duceam și îmi pierdeam după amiezile rătăcind și amăgindu-mă cu visuri printre copacii bătrâni cu scoarța crăpată. Copacii încep să îmbătrânească de la scoarță, dar oamenii... Nu știam de unde încep să îmbătrânească oamenii. Găliganii care își petreceau timpul jucând în lungă, oina și poarca, spuneau despre mine când voiau să mă ia peste picior că sunt cam într-o ureche. Eram, fără nicio îndoială că eram. Mie îmi plăcea pădurea iar lor nu le plăcea Pădurea, pădurea miroase a și a iarbă. Nu, ne priește mai bine mirosul acru al cafenelei și cel înțepător al bodegii, vinul, zuica, berea. Să fiți sănătoși! Pădurea nu le plăcea nici rușanilor mai în vârstă. Când târgoveții aveau timp de risipit, înfundau căciumile, umpleau berăriile, înțesau cafenelele. Tinerii care nu se spurcaseră încă la băutură și la chefuri, se plimbau în fiecare seară în haite mai mari sau mai mici pe strada mare și pe calea Dunării. Se zgâiau la vitrine în care se aflau aceleași mărfuri decolorate de soare pe care le mai văzuseră de sute și mii de ori. Se învârteau în jurul statuii generalului Mantu și, când osteneau, se duceau să se odihnească și să se înfrupte cu dulciuri, cu siropuri și cu înghețate la cofetăria a domnului Ferdinand Sinatra. După ce cădea întunericul, băieții și fetele nevăleau gălăgioși unii, sfioși alții, în parcul neluminat. Acolo, prin colțurile mai ferite, se legau și se dezlegau serbedele și lâncedele lor iubiri. Pădurea dintre rușii de vede și satul didești nu se mânua nici pe departe cu pădurea nebună care stăpânise odinioară în vechea vechime, în uriașe care începeau lângă Dunăre și se isprăveau acolo unde se ridicau dealurile de sub greul și mândul lanț de piatră al carpaților. O, oh, dacă aș fi avut norocul să viețuiesc cu veacurilor, chiar cu milenii în urmă, fără îndoială, prin alte păduri mi-aș fi purtat pașii, pe sub umbra altor copaci aș fi trecut, în iarba înaltă a altor luminișuri m-aș fi culcat la soare. Aș fi purtat în mâini ca toți oamenii din acel veac al meu, arc și suliță, iar pe umăr... Tolba cu săgeți. Aș fi vânat bouri de păcură și cerb de aramă, lup nuși și jder sprinten, urși roșcovan și urși negri. Urși. Urși se asemuiau cu oamenii. Se spune că și azi, dacă întâlnesc ciobănițe singure cu legând prin hățișuri afine fine ormure, le iau în brațe, le strâng și le iubesc. Ciobănițele rămân grele și nasc copii voi, nici vânjoși, nițeluși pe și cu dinții ca mari. Poate că dacă aș fi trăit în acele timpuri, care astăzi îmi de basp, n-aș fi fost strâmbătura care sunt. Înalt și ca plopul însă, ca stejarul de tare, cutezător ca un haiduc, aș fi luat la trântă și cu urșii. Cine știe? Zimbrii, oricât ar fi fost ei de puterni și de fioroși, și ar fi găsit pieirea cu pântecul însugerat de sulița mea și cu grumazul gras tăiat de securea mea. Pe mândrii cerbi i-aș fi săgetat, iar pe căprioare le-aș fi iertat. La vulpi, oricât ar fi fost ele decodate și la bursuci, nici nu m-aș fi uitat. Zânelor de prin poieni zânelor de poeni le-aș fi mânjit obrajii cu mure. Duminică, mă întorceam de la gară unde fusesem să-mi cumpăr ziare. Doream să mă duc la gazdă, să mă ascund undeva în grădină, să rămân toată după amiaza singur, singurel. Pe neașteptate însă, îmi ieși în față Valentina. Era prea târziu ca să mă prefacă în sau ca să o colesc. De la întâia ochiire mi se păru mai puțin veselă ca de obicei. Mi se părut chiar mohorâtă, ceea ce nu se potrivea deloc cu firea ei. Mă întrebă. Darie, ce ai de gând să faci tu azi după amiază? Nu-mi plăcu întrebarea. Valentina încerca să se amestece în viața mea, ca să scap de ea a minți. O să mă duc să mă plim prin pădure. Singur? Nu, cu ciungul. Nu ai vrea să mergi cu mine, numai cu mine? O să se supere, Filipache. Nu o să se supere. Iar dacă o să se supere, o să-i treacă. Știi, până acum n-am fost niciodată în pădure. Și pe urmă, pe urmă mi s-a urât. Așa mi s-a urât. Rostind acesta se întristă. Dintr-o dată se întristă. Sunt oameni cărora le stă bine când li se scrie pe obraz tristeța. Valentina nu făcea parte dintre aceștia. Valentino, zise -i. Nu te mai recunosc, Valentino. nu spuneai tu că trebuie să muncim, să învățăm, să ajungem, să ne facem și noi un rost? Ce s-a întâmplat? Mare lucru nu, dar mi s-a urât tu să tot văd ce văd, să tot aud ce aud și să tot slujesc unde slujesc. O să vorbim mai pe îndelete după amiază în pădure. La ce oră să trec să te iau? Pe la trei. De la doamna Aspazia Harnic? Dapoi de unde? N-aș vrea să te aștept la colț de stradă. Îi se mai lumină obrazul. Nu te speria, Darie, de mâhnirea mea. O să-mi treacă. Până după amiază o să-mi treacă. n ne, ne despărțirăm. Ca să nu mă mai o ne până la marginea orașului, la gazdă, intrai în restaurantul renovat al vărului George. Pe tânărul și bucălatul patron îl găsi cam împosocat. Stătea înțepenit pe scaun după teșghea și, ca altă dată unchiului Tone, îi se scurgeau ochii de dorul mușteriilor. Îi de dui bună ziua. rusei să, să mă duc la el, să-i întind mâna și să-l întreb de sănătate. Observai însă că, la vederea mea, îi se împietrise fața. Mă lăsai pe guba și mă așezai la o masă ca orice mușteriu. Vârme ojor se miră. Ridică sprâncenele. Le lăsă. Iar le ridică. Picolii, ale căror halate erau acum negre ca cenușa, stropeau trotuarul din fața birtului. Lui vărmeu, George, îi trecu mirarea. își aduce aminte că e birtaș. Își struguie buzele, veni la mine și mă întrebă ca și cum nu m-ar fi cunoscut. Ce dorește, domnul?" Doresc să iau masa la dumneata." Tăcui, vărmeu înghiți în sec și se duse să-mi aducă lista de bucate. Când se întoarse cu ea, adăugai. M-a atras firma. E grozav de ademenitoare, birtașule." Se prefăcua nu o zi. Îmi puse lista sub ochi. O citi de câteva ori de la cap la coadă și de la coadă la cap, ca să-l oblig să stea cât mai mult în picioare. Pe urmă alesei două feluri ieftine și le arătai. Tăte din cap ca anțeles și îi strigă comanda cu glas tare să fie auzită la bucătărie. Picolii îi spăviră de rotoarul. îi porunci unuia dintre ei, Miți, servește-l tu pe domnul!" Băiatul a duse aduse a îmi pâinea, mi-a și mâncarea, amândouă felurile deodată. Deci nu apucai să gust din ciorba care mi-a burea sub nas că meu George se și înfățișe cu nota de plată. Îl întrebai, așa e obiceiul la restaurantul dumitale? Clienții îi plătesc înainte? Nu, îmi răspunse meu, pavoarea asta nu o fac oricui. Numai rudelor. Pentru că o veche zicală spune rude-rude, dar brânza pe bani. Nu veni să-mi dai de pomană Bani. să văd banii. Și dacă nu am? Întinse mâinile spre farfurile cu mâncare. Nu-i nu să se atingă de ele. Rosti, hapsân ești, vere, George. Hapsân, nehapsân. Scose-i banii din buzunar și-i plăti. Trebuie să-ți dau și bacșiș? Nu, dacă te lasă inima să dai bacșiș, să-i îl dai picolului nu răspunsei, mă apucai să mănânc și mâncai în lege, cerui un pahar de bere, îl băui, îl plăti, măștersei ștersei la gură. Plecai și mă un timp cu umbra lungă legată de picioare pe străzile care erau aproape goale. La ora hotărâtă pătrunsei pentru prima oară în curtea de ochiatului stabiliment al doamnei Aspazia Harnic. Se arătă în valentina. Era îmbrăcată simplu și frumos pentru plimbare. O luai la braț și plecară după ce ieșirăm din curtea stabilimentului, Valentina, mândră, își ținu fruntea sus. Tăcea. Tăceam și eu. Tăceam nu pentru că aș fi vrut să tac. Nu știam ce să-i spun. Câțiva rușeani care o cunoșteau și cu care ne întâlnirăm o salutară răscoțându-și pălăriile. Eu, cum mergeam pe lângă ea, rând greu piciorul beteag, mă simți întocmai ca un câine plouat. Ajuns să rămân strada mare, trecurăm de gară, ajuns să răm dincolo de linia ferată pecurăm și râul. Apele erau tulburi, cu o zi înainte ploase undeva departe spre miază noapte. Podul de lemn sună sub talpile noastre. Îl lăsăm în urmă și ne apropiam de pădure. Vântul alungă norul alburiu care ne umbrea. Se arătă soarele și, cum ne văzu, ne învăscu în lumină. Umbrele legate de picioare ni se tărau când în stânga, când înaintea noastră. Un câine răzleț ne lătră. Nu-l luară în seamă. coada între picioare și se departă. Fata voinică de lângă mine rupse tăcerea. Avem și noi un prieten pe lume, Darie. Nu-și pricepui despre ce prieten era vorba. Care? Valentina se răsuci pe călcuie, Mă răsuci și eu. Îmi arătă soarele. Îmi place atât de mult soarele, atât de mult. Tuturor oamenilor le place soarele. Nu tuturor și nu întotdeauna. Atunci când e secete, oamenii de la țară bleastemă soarele. Îl bleastemă, însă, nu soarele este de vină. Dar cine? Raia, pentru că nu se arată. Începurăm amândoi să râdem de cuvintele fără haz pe care le rostisem. După ce ne-i de râs, Valentina am spuse Ne plimbăm și noi odată singuri, departe de ochii lumii și vorbim despre soare, despre secetă, despre ploaie. Nu-i mai răspunsei. Îmi mușcai limba și mă adâncii în tăcere. Se a adânci și Valentina în tăcere. Nu mai auziram zgomotul orașului pe care îl lăsasem în urmă. Nu mai auziram nici zgomotul gării. Auziram numai lipăitul pașilor noștri prin pulberea moale și alburia drumului. Tăcerea a început să mă apese. O spărsei și o alungai spunând. N-a fost lung drumul. Nu, Darie, n-a fost lung. Am ajuns. Părăsirăm șoseaua plină de praf, călcând iarba aspră și uscată, căutarăm o potecă. Nu găsirăm, intrarăm în pădure, ferindu-ne de hățișurile cu tufe gimpoase. Pădurea se uită la noi fără mirare, tăcude, parcă ar fi fost împietrită, și ne primi cu răcoare. Mai adânc, ghionoaiele ciocăneau în scoarța veche și a bătrânilor arbori. Parcă tocau toaca în clopotnițele unor biserici vechi. Copacii sunau. Pământul, acoperit de iarbă rară și săracă, tăcea. Ca totdeauna pământul aspru tăcea și ne asculta, ne pândea și ne aștepta. Într-o zi, tot ai lui aveam să fim. Ne uitea în sus. Văzurăm o veveriță. Ne privi o clipă cu ochi mari. Se sperie. Fugi și se ascunse în frunziș. Un cuc își spuse de două ori numele. Zbură și nu-l mai auzirăm. Valentina chiui și se opri. Ce s-a întâmplat? Nu vezi, era cât pe aici se calc în ariciului. Care arici? Ăsta. Ariciul roșcovan, nu mai mare decât un pepe nelunguieț, ne auzi și ne văzu. Pătrunse spai în el, se gemui. Îl rostogoliră în ca pe o minge, lovindu ușor cu boturile pantofilor. Mi-a dus aminte cum mă jucam altădată pe câmp la noi, la omida cu aricii. Din băiatul cârn care fusesem altădată, nimic nu mai rămăsese în mine în afară de amintiri. Deși îmi simți gura plină de cenușe, mă apucai să-i cânt. Arici, arici, păgonici, mergi la moară și te cu grăsana lui Cicoară. Ariciul săltă se dezghemui cântecul meu îi plăcu. Nu plecă spre moara lui Cicoară, pentru că nu știa unde se află. Nici eu nu cunoșteam unde se afla moara lui Cicoară. M-aș fi găsit la Nanghie dacă ariciul ar fi avut grai omenesc și m-ar fi întrebat. N-avea grai omenesc, n-avea, după câte știam, niciun fel de grai. Nu mă întrebă unde e moara lui Cicoară și nu o întrebă nici pe Valentina. Se mulțumise să ne arate botul ascuțit și roșu și să clipească din ochii mici, înconjurați de cearcă nevișinii, subțiri. Gremeniră. Poate crezu că suntem copaci. Îmi rău că nu sunt copac. Poate că și ariciului păru rău că nu e copac. Fugi cu pași mărunți și se piti sub pavăza frunzișului albăstrui al desișurilor. Tu, Darie," zise Valentina, tu te asemui cu ariciul." Îi tremura vocea. Poate că voi să-mi spună altceva. Nu încercai să-i scodesc. Zâmbi. Cu ariciul? De ce, tocmai cu ariciul? Da, cu ariciul. Cum vezi omul, te ghemuie în tine și nu-ți lași la vedere decât țepii. Eu cred că ție, de fapt, ție teamă de oameni. Se poate. De ce să-ți fie ție frică, tocmai de oameni? Pentru că omului numai omul poate să-i facă rău. Îmi amori zâmbetul. Îmi amorăi zâmbetul și tăcui. Cu și Valentina. Vântul se trezi și suflă ușor printre buzele ei subțiri. Vârfurile copacilor se clătinară. Adăugai: Să nu-mi ei nume de rău și nici să nu mă înțelegi greșit. Oamenii îmi sunt dragi, însă s-au întâmplat multe. Au dat prea mulți în mine. Fiecare a dat cu ce-a nimerit, unii cu pumnii, alții cu parul. Oricărui om mi se întâmplă câte ceva. Unii pătimesc mai mult, alții pătimesc mai puțin. Mă cătuiești grozav de ciudat. La tine totul lasă urme adânci, de neșters. Tu, tu nu o să fii niciodată nici mulțumit, nici fericit. Prea le pui toate la inimă. Nu mai zise nimic. Nu-mi plăcea să vorbesc nici despre fericire, nici despre nefericire. Dintre arm adânc în pădure, îi arătai arborii roși de bătrânețe. Parcă ar fi oameni împovărați de vârstă. Parcă. Pierdurăm câtva timp, ținându-ne după un roi de albine care căutau o scorbură unde să se așeze. După aceea, întârziarăm prin poiene acoperite cu ierburi proaspete și înalte, mustin de sevă. Ostenind, ne oprirăm și ascultarăm neliniștea pădurii. Plecarăm și iar ne oprirăm și iar plecarăm și ajunserăm într-o parte a pădurii, pe coastă, unde pământul era roșcat, bolovănos și pietros. Aici?" Toți copacii crescuse răstrâmpi, răsuciți, chinuiți și aveau coaja încărcată de bube umede. vorbiram tăcurăm, iar vorbiram pe urmă, ținându-ne de mâini și sprijinindu-ne unul de altul, urcarăm asta. Trupul tânăr și cărnos al valentinei m-a aprins și mă întărâtă. Plecasem cu ea la pădure fără niciun gând necuvincios. Roșii, mă bălbui, mă cuprinse rușinea că puteam să fiu atât de slab și că eram atât de puțin stăpân pe biata carne, puțină și uscată, acoperită de netrebnică piele. Valentina a priceput ce mi se întâmplă. Se desprinse de mine, mări ripașii, se depărtă, se agăță de ramurile răsucite și chinuite ale arborilor strâmbi și buboși. Mi-o înainte. Pe culme se opri. Aici se întindea o poiană așternută cu iarbă deasă, sănătoasă, măruntă, de parcă de curând ar fi trecut peste ea cu asa. Îmi arătă pădurea din care abia ieșisem și tot ce se vedea mai departe. Lunca, râul, orașul cu plop și turle de biserici. Îmi arătă și soarele rotund care se prăvălea către apus și-și răsfira lumina peste vârfuri. Tu, Darie, niciodată n-am văzut o priveliște atât de frumoasă. Niciodată!" Tăcui, mă gândi." Umblasem prin lume, văzusem răsărituri pe mări, văzusem și apusuri. Fiecare zi are un răsărit și are un apus, care sunt numai ale ei. Trăisem zori în munți și trăisem și amurguri în munți. Pe lacuri adânci și limpe pescuisem din luntre, la lumina faclelor, pești cu sols de argint și pești cu solți de aur. Alergasem călare cu uruma ca peste câmpul aspru și sălbatic al Dobrogei, sub cornul de ceară și prin lumina de miere a lunii. S-au că n-am dreptul să o dezamăgesc. Mi se pare că nici eu n-am văzut ceva mai frumos, Valentino. Iarăși îmi tremură glasul și iarăși mă rușinai. De mine însumi mă rușinai. Plecai de lângă Valentina, mă afundai în pădure, scosei cuțitul din buzunar, tăiai o ramură tânără de arțar, mlădioasă, ceva mai groasă decât degetul și o curățai de lăstari. Mă întorsei și mă apucai să mă joc cu ea, de aerul proaspăt și tare, care mă tulbura și mă amețea. Ți-ai pregătit ciomag, zise Valentina. Crezi că o să ai nevoie de el? S-ar putea ca la întoarcere să ne iasă în cale o landră de zăvozi. Nu strică niciodată să ai în mână un ciomag ori măcar un nuia cu care să te aperi. Aș! Nu văd nicio o primejdie. Pădurea e pustie. Pădurea poate, însă mai ieși drumul până la gară. Tot pustiu o să fie Darie. Se culcă în iarbă, cu fața la pământ se culcă. Mă și eu într-o rână la câți va paște ea. Căutai creionul și hârtia. Totdeauna aveam la mine un creion și câteva petece de hârtie. Începui să mă zgâlesc. Valentina mă pândit, dar nu se clinti de la locul ei. Când mă văzut că ba creionul și hârtia în buzunar, se târâ lângă mine și mă întrebă. Ce ai scris? Nimic de seamă. Vă nu iam eu de mult, chiar de atunci când te-ai înfățișat la examen și te-ai certat cu turtulă, că scrii, dar nu-mi închipuiam că ești poet. Nu mă cred poet, însă uneori scriu și poezii. Citește-mi ce ai scris acum, te rog. Nu citisem nimănui versurile pe care le scriam, din sfială. Citi. La mine în pădure galben sunt iepurii, vulbile sure, cerbi au coanele întoarse, mult rămuroase. La mine în pădure nu-i niciun topor, nu-i nicio secure, ursoaicele grase, domoale, umblă încălțate în sandale. La mine în pădure aricii au ochi roșii de mure, cocoșii sălbatici și sprinten scapără bezmetici din pinteni. La mine în pădure copaci au prinsă gungure, dar așa e legea firească, n-au să poată învăța să vorbească. Citind îmi dădui seama că versurile erau publicabile, dar nu prețuiau cine știe ce. Valentina mă ascultă fără să miște. Ascultându-mă își mușcă de câteva ori buzele mari, roșii, cărnoase. Obrazul îi se învălui în umbră. Credeam, Rosti, credeam că ai scris despre mine. Adinau, la orcuș, mi s-a părut că... Înțelesei ce vrea să-mi spună. Mă temui să o ascult mai departe. Îi retez, ai vorba. Ți s-a părut. Din pricina orcușului. Îmi băteai iniva ceva mai repede ca de obicei. Nu mai din pricina orcușului? Da, numai din pricina orcușului. Și ochii-ți sticleau tot din pricina orcușului. Ca unui lup turbat îți sticleau ochii. Dacă într-adevăr îmi sticleau ochii, nu știu de ce îmi sticleau, dar nu îmi sticleau. Nu, nu îmi sticleau. Aș fi simțit. Când îmi sticlesc ochii, simt că îmi sticlesc. Atâta lucru am învățat și eu acolo, acolo unde slujesc. Să știu pentru ce le sticlesc uneori bărbaților ochii, să pricep pentru ce turbează uneori bărbații. Mă năpădi ciuda împotriva ei, devenit ticălos. De altfel trebuie să mărturisesc că nu mi se întâmplă întâia oară. Însă, înainte de a apuca să mișc buzele și să-i vărs în cap căldarea de venin care măneca, auzi lângă noi glasuri străine. Îndrăgostiți, stroie, am călcat cu dreptul când am plecat de acasă. Am dat peste o pereche de îndrăgostiți." Sărica ars în picioare. Sări și Valentina și amândoi băzurăm că la o depărtare de numai câțiva pași de noi se opriseră doi țigani, tuciurii, tineri, zdraveni, botoși și mustăcioși, îmbrăcați orășenește. Se uitau la noi cu ochii lacomi, aprinși de poftă, își țineau mâinile în șolduri și păreau că se pregătesc să se înăpustească asupra noastră. ce facem cu ei, Nae? Parcă tu nu știi, știi!" Chipurile aspre ale țiganilor, hotărârea lor, cuvintele pe care le rostiră mă fustăciră. Valentina însă, spre mare mea mirare, își păstră sângele rece și le spuse liniștită. Vedeți-vă de drum, derbedeilor! Vedeți-vă de drum și lăsați-ne în pace! Țiganii voinici se uitară unul la altul și râseră. Stroie rânji. Ce spui, frumușică? De ce să ne vedem de drum? Nu ne întâlnim noi în fiecare zi cu go, jamite, chiripirul! Își scuipară în palme. Apoi, cu pași rar și apăsați, se îndreptară spre noi, fără să ne slăbească din ochi. Stroie întinse mâinile să mă prindă. Încăută gâtul. Mă feri. Naie făcu o săritură neașteptată și se arunca asupra Valentinei. Fata se feri și ea. Văzând că nu mă l-a sprins, că n-am poftă să fiu gătuit și că nici nu întind de frică la sănătoasa, Stroie ridică fulgerător pumnul și căută să mă lovească în moalele capului. Nu era întâia oară când vedeam că cineva sare asupra mea cu gânduri rele. În la îmi din trup, îmi și osteneala. Îmi spus ei în gând. O să vedem acum care pe care. Mă încordai ca o fiară de codru și iarăși încercai să-mi capul. Izbutii, însă pumnul de plumb al țiganului îmi căzu ca un ciocan pe umăr. Îmi trosni umărul. Ameții, mă împletici, mă prăbușii. Țiganul se-a plecat supra mea și vrut să mă lovească cu dosul mâinii peste ochi. Îl pocnii peste mână și o înlăturai. Atunci ridică pumnul. rânji, avea dinți mari și albi de lup. Îi urmării mișcările și, când își repezi pumnul spre obrazul meu cu toată forța, îndreptai cuțitul pe care între timp îl dibuisem și îl scosesem din buzunar cu vârful în sus și îi strânsei cu de mânerul. Pumnul negricios și încleștat al țiganului se izbi cu putere nascuțiși. Urlă! Fosei nevoi să strâng și mai tare cuțitul pentru a-l scoate din mâna lui. Se trase în Durerea cumplită care îl pălise și grija de a opri sângele care țâșnea ca apa dintr-o stâncă spartă îl făcură pentru câteva clipe să mă uite. Mă temui că durerea și mânia ar putea să-i întunece mintea și să-l îndemne să se repeadă iarăși asupra mea.